Eco de la Vall arrobes email.com, de la Vall a Ràdio a Ràdio Les Planes de laavall.org l'eco de lavall fullorgG I també per Internet a Rràdio Ara sí, tot funcionant. Mol bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Eco de la Vall, aquest magasin sonor ecologista de la Vall d'Ostoles que s'emet els diumenges de 5 a 7 de la tarda. A la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de l'FM, i també per internet a radiolesplanes.com. Avui és diumenge... 21 de novembre d'aquest 2021, som a la tercera temporada d'aquest programa i feia 15 dies que no us saludava en directe, des d'aquí l'estudi eh, de la ràdio. Us he deixat dos programes enllaunats, no he fallat a la cita, però sí que us he deixat uns programes gravats eh, els dos darrers diumenges. va obtenir l'exclusiva, per cert, una exclusiva de poder escoltar el documental complet 50 graus centígrads que s'ha estrenat uh, aquest novembre i és una uh, producció de Sicom Televisió i Entre Pobles uh, documental dirigit per en Josep Caballol aquí per cert vam entrevistar uh, aquest mes d'octubre aquí al programa també uh, no ens va dir res d'aquest documental ho tenia ben amagat uh, però sí que doncs ens va... ...permetre que la, el poguéssim emetre per la FAM. La següent setmana, doncs, el diumenge passat... ...vaig compartir-vos una xerrada... ...de l'escola de Som Energia, d'aquesta cooperativa... ...Som Energia, la transició energètica ineludible... ...un programa també enllaunat, però crec que de força interessant... ...per escoltar diferents veus que ens parlen de com ha de ser... ...o com pot ser aquesta transició energètica fent èmfasis amb la ètica de la transició, sobretot també no només amb el tipus d'energies de, renovables que s'utilitzen. Bé donc i avui us deia abans d'apretar de, de el rec per gravar la missió us deia també en directe que avui tenim un programa complet amb tres plats i el primer, és una entrevista que vaig poder fer aquesta setmana, penso que era dimarts, sí, el 16 de novembre, vaig poder entrevistar a la, Mire la Mireia Jiménez, que és la coordinadora del Centre per la Sostenibilitat Territorial, que té la seu aquí a la Vall d'en Bas, però que fa diferents projectes arreu de Catalunya, i és el que escoltarem primer a tot. En parlarem del riu Gurn, un riu que està a Sant Privat d'Envàs, com segurament moltes de vosaltres coneixereu. És un riu que té aquest famós salt de seient espectacular, un salt d'aigua preciós, i que acaba desembocant el riu Fluvià a la Vall d'Envàs. A que amb la Mireia parlarem d'aquest riu. Ella és geòloga i hidrogeòloga, i per tant doncs ens podrà explicar molt bé quines són les característiques d'aquest ecosistema fluvial i també d'una exposició que es va fer, encara es pot veure a Cantrona i també us animo que la veieu i de tot això és el que parlarem aquesta primera hora A la segona hora tindrem un, un remix una, uns àudios que és repescat d'una xerrada que es va fer en homenatge a la biòloga Linn Margulis, que entre d'altres aportacions a la ciència doncs, se la reconeix per la, eh, perquè són les investigacions científiques relacionades amb la cooperació dels organismes vius entre si per poder evolucionar. I com en definitiva, eh, la seva tesi és que l'espècie humana ha pogut evolucionar, l'espècie humana i, i els éssers vius en general, animals, vegetals, eh, han pogut evolucionar gràcies a aquesta cooperació entre ells. I aquesta cooperació, diguéssim, que és una cosa doncs, que ja us he parlat al llarg d'aquestes temporades, però és interessant escoltar-lo de la veu de científics com en Rafael Simón, el filòsof Jordi Pigem, el periodista Jordi Vilardell, a l'Institut de les Ciències del Mar de Barcelona. <fixi> No us ho posaré tot perquè són dues dones pràcticament entre el debat i, i la participació de, del públic eh, us he repescat tres àudios perquè us feu una idea de qui és l'In Margulis com us deia es commemora el desè aniversari de la seva mort va néixer l'any 1938 i va morir el 2011 ara fa 10 anys el tercer plat, o el postre, podríem dir, és una altra repesca de les xarxes. En aquest cas, una entrevista que li van fer a la CAP d'Investigació i Desenvolupament, i, més IMSD, dels laboratoris IPRE, aquests laboratoris que s'estan doncs, fent famosos arreu d'Espanya de, i, i també aquí a Catalunya, perquè no els coneixia, que tenen les seves oficines i els seus laboratoris a la població del costat de les Planes d'Ostoles, aquí a Amer, perquè estan elaborant i estan amb la segona i tercera fase dels assajos clínics per la vacuna per la Covid. Pel coronavirus d'aquesta pandèmia que, que no acaba de desaparèixer, eh, com tots sabem. Bé, doncs, escoltarem aquesta entrevista i la meva aportació, abans de repescar aquest àudio, perquè segurament molta gent no l'ha pogut veure eh, a Girona Televisió. Es va emetre fa poques dies, eh, mira, el mateix 16 de novembre, el mateix dia que entrevistava a la Mireia Jiménez, per la nit s'emetia aquesta entrevista, i, i més que res allò el que plantejaré són les preguntes que no li va fer, no? Per què el periodista no li va fer segons quines preguntes? Perquè és una entrevista molt correcta, com veureu, però ens queden alguns dubtes o algunes inquietuds que, que també uh, no entenc perquè els periodistes no acaben de preguntar, no? I donen per fet moltes coses uh, i això és el que uh, intentaré, doncs, uh, aportar jo en aquest final del programa ja abans d'arribar a les 7 de la tarda. I vinga, sense més preàmbuls, eh, escoltarem aquesta entrevista a la geòloga Mireia Jiménez. Només us recordo abans que teniu un podcast amb tots els programes de les tres temporades, inclosa eh, la que estem fent aquest 2021 i 2022 a partir ja de l'any que ve fins al mes de juny. l'ecodelabai.org l'ecodelabai.org Aquí trobareu tots els àudios als podcasts, amb els programes la majoria editats, polidets, perquè pugueu doncs, escoltar-los doncs, amb, amb la qualitat que, que mereixen. Res més. Anem a escoltar aquesta entrevista. Agrair-vos a la vostra companyia. Gràcies per acompanyar-me i gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Continuem. Bona tarda, Mireia Jiménez i Llobet. Hola, bona tarda. Parlem amb la coordinadora i tècnica del Centre per la Sostenibilitat Territorial, el CST, que és d'aquí de la Garrotxa o d'àmbit de tota Catalunya? Bé, bueno, el CST té la seu a la vall d'en i, de fet, molts projectes els portem a la vall, però també tenim altres projectes que són d'àmbit en diferents territoris de Catalunya, com pot ser l'àrea metropolitana de Barcelona. Mm -hmm. Molt bé. I la Mireia Jiménez és enginiera geòloga i especialitzada en hidrologia. Sí. Molt bé. Et puc preguntar on, on vas estudiar, on vas fer la, la teva formació? Bé, l'enginyeria geològica és una carrera que abans, ara no sé, perquè amb els canvis que han hagut no estic el cas, però abans l'impartien a la Universitat Politècnica i la UB, era un títol compartit, i després l'especialització especi... en hidrogeologia és un postgrau internacional que es feia. Uh -huh. Molt bé. I veus aquí, a la Vall d'en Bas? Jo he vist a Rigaura. Ah, perdona. Ah, sí. <laughs> Molt bé, molt bé. Ja és l'alta garrotxa, no? Podríem dir? Bé, bueno, a mig mig. A mig, mig <laughs> encara. Molt bé. Doncs, bueno, abans que res, primer que tot donar-te les gràcies per acceptar la invitació i per poder compartir tot això que explicarem avui, que podem dividir l'entrevista en, en tres blocs perquè els oients es facin una idea del que comentarem. El primer serà una exposició molt xula que s'ha fet o que s'està fent encara a Can Trona i que convidua doncs, a, a que la gent la visiti si no l'ha vist encara i que ens parlen d'una experiència molt maca que vau fer amb, amb dos centres escolars de, de l'Escola les Espart, Tallat i la Bòbila, de la Vall d'en Bas. És una activitat realitzada amb els alumnes i amb l'associació de veïns i veïnes de la Vall d'en Bas. Vau anar al riu Gurn i vau fer doncs un seguit de d'activitats que ara ens podràs comentar amb l'objectiu de sensibilitzar i educar per la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. I, i que pretenia doncs, transformar les, les nostres actituds oi? En, en darrer terme perquè siguem més respectuosos i conscients d'aquest medi ambient que, que hem de cuidar. És així? Sí, el, en realitat l'exposició és com el, la culminació de tot aquest projecte que ja va començar a l'agost del 2020. Uh, aquest projecte s'ha portat a terme gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat i amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Vall d'Envàs i Cantrona i com molt bé has explicat és un projecte d'educació i sensibilització ambiental i ens van marcar com tres grans objectius. Uh, un era com divulgar les necessitats del riu Gurn uh, i dels torrents i dels ecosistemes que acull. Un altre objectiu era donar, a conèixer i conscienciar uh, de, dels hàbits i espècies que, que hi ha, del valor que tenen, i també un tercer objectiu era més en referència a les nostres actituds, no? com quins hàbits tenim quan ens, ens apropem en aquests espais eh, fluvials i pensar si, si els hem de canviar o hem de fer alguna cosa al respecte. Llavors, eh, una mica entorn al eh, riu Gurn, van, van sorgir una sèrie d'activitats que, com molt bé has dit, van fer amb els alumnes de l'escola La Bòbil i la i també amb, amb associacions de veïns, amb... amb Quatre associacions de veïns, la de Sant Privat, les Ulletes, del Veïnat Cibera i el Veïnat Nou, que també van participar de la proposta. Molt bé. Deixa'm que recordi que el riu Gurn, per qui no ho sàpiga, està a Sant Privat que Això tinc el dubte de si, si neix el salt de Seyent o, o s'enfila encara més amunt, però podríem dir que una de les imatges sí. icòniques del riu Gurn és el sal, aquest salt d'aigua espectacular, el salt de Sallent, i després descendeix per tota aquesta zona de Sant Privat d'en Bas, fins a arribar al riu Fluvià. És un afluent del Fluvià, el Gurn? Sí, sí. sí. D'acord. Molt moltes de nosaltres el coneixerem per la zona dels pins, no? una zona on molta gent va eh, i és d'accés per al bany al riu, doncs és aquest riu. <ríe> Molt bé, la zona del pícnic, oi? Sí, exacte. Molt bé, molt bé. Um, per cert, deixa'm molt ràpidament fer un paràntesis i recordar que la segona temporada de l'Eco de la Vall vam estar parlant amb en Didac Costa, que és un sociòleg que està uh, molt ficat amb els moviments cooperatius i de les ecoxarxes, que viu a Calamat, i Calamat és una de les masies, en aquest cas, uh, que, que va, va restaurar precisament en Didac Costa uh, en els últims anys. I, i, per tant, doncs vam estar parlant amb ell i ens va quedar pendent doncs, parlar una mica d'aquest de, entorn no? de, del riu, que és el que farem avui amb, amb la Mireia Jiménez i Llobet. I jo et volia preguntar, per, per començar, Mireia, per què són claus en la sostenibilitat de la vida, els rius? Per què són tan importants? Sí, una mica nosaltres um, vam triar el, els rius perquè considerem que, són els ecosistemes aquàtics eh, continentals que són essencials per sostenir la vida, però quan parlem de la vida parlem de, de la nostra també, no? de, de totes les espècies que, doncs, que vivim. Llavors, i, i no desenvolupen només eh, funcions ecològiques, sinó que per, per la nostra societat desenvolupen funcions que van més enllà, no? Els, els rius, els torrents, les fonts, tenen tot un patrimoni històric i cultural associat de, de molt valor. Després, una, una altra intenció lligada no, amb, amb aquesta vàlua dels ecosistemes aquàtics era com intentar involucrar-nos com a societat en la, en la preservació d'aquest patrimoni natural. I, I la idea era doncs, doncs agafar aquest riu de la zona de la Vall d'en Bas, no, que és com molt emblemàtic, perquè també és com un, un punt molt reconegut per tots els habitants de la vall i encara es troba en unes certes problemàtiques de freqüentació com, tant com tants d'altres rius, i creiem interessant no, doncs, eh, informar i sensibilitzar no, sobre els hàbitats que hi ha en aquestes aigües continentals, rius, torrents, fons, eh, i la seva biodiversitat. I alhora donar unes voltes en l'estat actual en aquest cas era l'estat actual concret del riu Gurn, però podríem pensar en global amb, amb, amb la diversitat de rius que podem tenir a la nostra comarca, i, i, i què estem fent i de quina manera l'estem gestionant i com ens estem relacionant. I llavors, arrel de triar aquests ecosistemes aquàtics continentals, vam pensar que una manera d'entrar i també d'aprenentatge podia ser uh, treballant amb els amfibis perquè el grup dels amfibis són els vertebrats més amenaçats de Catalunya per diversos motius. Un és perquè estan vivint una pèrdua d'hàbitat per a diversos factors. Un altre és que hi ha una introducció d'espècies exòtiques invasores que no només ocupen aquests espais, sinó que, a més a més, aporten malalties infeccioses que estan emergent i que també estan disminuint la població dels amfibis. I un quart factor és la contaminació. I a tot això, a més a més, els de sumar els efectes, impactes de, derivats del canvi climàtic que s'estan seguint i monitoritzant, però que s'està veient que sí, que realment hi han unes conseqüències. I, i vam, no, vam agafar aquest fil entre els rius i els amfibis per poder crear aquest projecte com de, de sensibilització i educació ambiental entorn al Gurn. Molt bé. Amb... Um... Has parlat de, de granotes, de gripaus? Ara no recordo si, quin, quin amfibi has citat. Però... Bueno, sí, en realitat són uh, diferents... Hem treballat diferents amfibes. Eh? Hi ha des de diferents tipologies de tritons, salamandres, granotes... Vull dir, en, en realitat també una mica es va fer una proposta que o sigui el CST ha ideat i coordinat el projecte, però qui ha posat el contingut pedagògic, divulgatiu i més en profunditat de, de biològic, ha sigut Tosca, que és una empresa d'educació ambiental amb una trajectòria molt llarga a la comarca, uh, un expert en, en biologia i en amfibis, ha, ha ideat com tot aquest contingut uh, que es pot generar perquè ja prèviament coneix el Gurn, fa anys que en fa seguiment d'amfibis i, i ha pogut preparar aquests materials. I en anat els continguts de l'exposició en realitat són una mica, eh, hi ha una part que sí que està elaborada pel CST i Tosca, que són uns plafons on hi ha una explicació més tècnica i més de continguts, i hi ha una segona part que són els plafons que han elaborat els alumnes en funció del que, de, de la seva vivència i del seu aprenentatge. Molt bé, i la veritat és que jo em vaig quedar molt sorprès perquè són uns plafons xulíssims, um, retallant els diferents amfibis, dibuixant-los, sí. uh, fent el, el curs del riu. La veritat és que estan molt ben fets eh? i, sí, sí. i combinen molt bé la, les, les dues parts, els plafons més tècnics amb els plafons que, que van fer el, els alumnes. Sí, sí, jo realment també vaig veure els treballs dels alumnes, els vaig veure al final, havíem anat fent el seguiment. O sigui, ells van fer un primer taller a l'aula que era per posar-los en context, parlar de què entenem per un ecosistema fluvial, què és la biodiversitat, aproximar una mica l'entorn del GURN, però també, sobretot, la intenció d'aquest primer taller era fer una diagnosi per saber què sabien aquests alumnes del GURT, no? d'on partíem i cap a on podíem avançar. Després d'aquest primer taller a les aules es van fer dues sortides, una a la tardor i una primavera, i on, on van poder apreciar no? també els canvis que hi havia entre una estació i l'altra, no? tant a nivell d'amfibis com a nivell d'entorn, i va servir també una mica per per reflexionar no, d'aquests hàbits que tenim, com ens hi apropem nosaltres, com s'hi apropa en general la gent quan hi va i llavors finalment vam fer com un taller de síntesi i al llarg de tots aquests eh, curs van anar elaborant aquests eh, plafons que hi han penjats a Cantrona que realment eh, sí, sí, jo quan els vaig em vaig quedar molt sorpresa i molt contenta perquè han sigut uns resultats molt xulos i, i des d'aquí Crec que cal felicitar tota la feina que han fet tant el professorat com els alumnes de les escoles, perquè estem, mm. estem molt, molt contentes d'aquesta col·laboració. Molt bé. Precisament, ahir escoltava un, una conferència i, i un dels espectadors, quan van donar el torn de paraules, va, va dir, clar, és que hem d'ensenyar al, als infants, als joves, a les coses bones que té que té la, la natura, no? la, la, la, la, lo fantàstic que, que arriba a ser uh, el món natural, no? el medi ambient, perquè si els parlem de plàstics, de contaminació, d'escalfament global, doncs sembla que tot sigui negatiu, no? I és, és una manera, és un primer pas per poder després respectar i conservar millor uh, aquest patrimoni natural, no? Si coneixem realment com són, com és, doncs es posa... A, ens enamorarem d'aquesta natura i, i la, voldrem, la voldrem defensar, no? L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. I et volia preguntar també una cosa per fer una mica de pedagogia, perquè en, en l'espai d'hidrologia, que és la teva especialitat, eh, fan quatre diferenciacions, eh, el torrent, un torrent, després el riu, una font i una bassa, no? podrien ser quatre àmbits aquàtics que podem trobar aquí a, a l'entorn de, del riu Gurn. I el, el primer que em preguntava és quina diferència, per exemple, hi hauria entre un riu i una riera, perquè en, en uns casos diem riu i en altres rieres. I pensava una mica amb la riera d'Arbúcies, que, que bé, tampoc seria tan diferent de, del riu Gurn en alguns aspectes. Sí, bueno, bàsicament va relacionat en quant a dimensions i també en quan a cavals. O sigui, si, si tenen un cabal constant, si són més intermitents, i bàsicament són els dos criteris que defineixen una cosa a l'altra. I també en quant a l'entorn, no? Per exemple, el riu Gurn, parlem del riu i de torrents, doncs els torrents per la seva morfologia i per la seva intermitència en quant a cabal, no? O sigui, un torrent de porta cabal normalment en èpoques de pluja, si no, doncs pues no, no acostumen a tenir cabal serien una mica els criteris, però en, en quant a, aquestes, a aquestes aquests diferents hàbitats que m'has dit ara que mencionaves, no? l'abast, la font, el torrent i el riu, en el cas d'aquest projecte ho hem diferenciat també, sobretot, per hàbitats i per ecosistemes que collen. Si sí, sigui, hi ha el component hidrològic, però també hi ha el component des, des de biològic. D'acord. Et refereixes, t'estaria referint, per exemple, doncs, a una fageda que seria un hàbitat, els alzinars o les rogueres que hi han al voltant de, del riu, uh -huh. seria un hàbitat també? O... Sí, sí, sí. Això ens portaria inclús a definir que és un ecosistema, no? Avui que inclús eh, les empreses parlen d'ecosistemes, eh, que és una cosa que fa bastanta gràcia. En, en aquest cas, quina seria la diferenciació? Bueno, miqueta... Un ecosistema és, és un, un conjunt no? que té diferents elements i que, que es diferencia de l'entorn i que té com unes interaccions i uns elements propis. No? I llavors, en aquest cas, doncs els, els ecosistemes naturals es basen en una sèrie de components doncs, poden ser no? biològics, hidrològics, geològics, que el defineixen i que el diferencien del que té en el seu entorn. I, així, i, té, i té les seves dinàmiques i activitats, i això et diferencia un ecosistema del que pot tenir al costat. Vindria a ser així com explicat de forma senzilla. D'acord, I, i abans, és que se m'han anat al segon terme, has parlat d'hàbitat i paisatge? O... Uh, Bé, bueno, en realitat els hàbitats faria més a la referència biològica i el paisatge és més, com si parlem d'unitats paisatgístiques, ho englobem més a nivell visual no? o de, de la funció d'aquell context eh, o sigui, en el conjunt del, del lloc que estàs mirant. D'acord, perquè podem trobar també... Eh, aviam, un dels principals problemes avui en dia és la intervenció de l'home de la societat en, en els espais naturals no? I, i com ha canviat el, els usos del sòl en diuen no tècnicament podríem parlar de pastures urbanització etc no? um, però centrant-nos en, en el cas de, dels els espais naturals diéssim els hàbitats naturals què és el que definiria que un, que un riu és, està saludable que un ecosistema fluvial és saludable que tingui... Eh, moltes fonts sense netes, amb aigua que sigui potable, que no estigui contaminada, que tingui basses naturals, que hi hagi molta vegetació... Què és el que heu, de fet, diagnosticat al riu Gurn?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 Si, si havien vist alguna alteració no, de, de la flora. Eh, visualitzar aquests canvis ens ajuda a saber també eh, cap on estan en aquest ecosistema i si s'han de revertir o si anem en la línia adequada. Mm -hmm. Molt bé. De fet, hi ha un, un plafó d'un d'aquests panells que van fer els alumnes que es titula El riu Gurn del Futurn i fa dues llistes, una que diu bé i l'altra malament. Sí. I la primera del malament doncs és això, diu, trepitjar les plantes no? Intentar doncs, no, no trepitjar um, allò que, que, doncs, que, que té vida i, i que forma part d'aquest ecosistema. L'eco de la vall I et volia preguntar amb, amb una reflexió breu prèvia um, que ja ho hem comentat abans, però que és molt important perquè parlaves del cabal, no? que el cabal defineix uh, en gran part quin tipus de l'ecosistema és, o la seva salut, no? I si mirem el riu Fluviar ara mateix, hi ha molt poqueta aigua, o sigui que el, si el riu Gurt no, no aportés el seu cabal al Fluviar, doncs ja estaria més que sec, no? Segurament, a, a banda d'altres qüestions que ho podem comentar després, quan parlem de la nova cultura del territori, que des, de, des del Centre de Sostenibilitat per eh, Territorial doncs, eh, treballeu, que també s'haurà de moderar molt o controlar molt el regadiu no? que, que treu aigua dels aqüífers i també doncs, en part doncs, de, dels rius que, que aporten aquesta aigua. Això ho, ho haurem de, de parlar perquè es, es comenta poc i la crisi climàtica i aquests ecosistemes tan fràgils doncs, eh, ens obligaran a, a, a fer una gestió molt eficient de, dels recursos hídrics. I en aquest sentit, jo no sé el, quin seria l'amenaça la, doncs, més important perquè aquesta feina que vau fer en realitat doncs, també parla de biodiversitat i fragilitat no? com un binomi sempre eh, que s'ha d'estar molt atent perquè és molt fràgil no? valgui la redundància uh -huh. Sí, sí, sí um, en realitat uh, ara a la Vall d'en Bas iniciarem un altre projecte de ciència ciutadana que va entorn a les fonts no? i, i i ve a ser una mica, lliguen tots cap al mateix, no? O sigui, cap al valor que hauria de tenir el recurs hídric i, i important de, de tenir-ne una bona gestió i més davant dels, dels escenaris futurs a curt i llarg, llarg termini que que es projecten, no? Tant, sobretot les fonts com el riu venen a ser indicadors de d'aquest recurs hídric, no? De si de si en podem disposar o de si està escassejant i, i de la seva qualitat. Llavors, realment, formen part de tot aquest sistema d'aigües continentals de, que les necessitem sí o sí. I, i ara estem, no, estem com fent passos, de, ara s'està parlant de la crisi energètica, de la descarbonització... Eh, però s'està ja començant a parlar no? de la crisi alimentària, de la necessitat de la sobrineria alimentària i jo crec que d'aquí un temps començarà a sonar la, la crisi de l'aigua, no? perquè bueno, de vegades hi ha la sensació de que és com un recurs infinit. No? està sota terra, tu estires i, o surts d'una font i no para de rejar no? i no és així, i menys amb els, amb els canvis que, climàtics que estan vingut ara. Llavors sí que realment és i mm. això ja és de formació professional, no?, perquè és el meu àmbit i és una com, com una lluita personal, no?, però crec que és molt important posar-ho en valor i agafar-ne consciència de que ni molt menys és un recurs infinit i que realment necessita, necessita com una una cura i una bona gestió. Mm. Um, el que et volia comentar, també, que, que se m'ha quedat així, és que quan parlàvem de la participació en el projecte del GURM de les escoles, un, un factor molt important que, que, que per al CCT és molt important és que en aquest projecte també hi han participat, com hem dit, les associacions de veïns i veïnes, que han anat a fer sortides nocturnes al GURM. Ah, que xulo! Creiem que era una proposta interessant perquè... Segurament és un entorn en què moltes d'elles ja coneixen i que des de la seva infantesa ja han anat perquè ens en parlaven, però anar-hi de nit no? i amb un guia que t'explica aquelles curiositats de fauna i flora o que, que t'ensenya a moure't per aquest entorn d'una altra manera, doncs creiem que podia ser una, una proposta molt interessant. No? Podia ser una, una altra manera de conèixer un entorn que tenies com assimilat des de la infantesa, no? I realment va ser una proposta que t'ho va agradar molt, també. I recordes alguna cosa especial d'aquesta visita nocturna al, al riu? No, sobretot això, les experiències, va venir eh, força gent, no?, que, que prèviament havien fet així, que ens havien eh, facilitat fotos, ens havien explicat anècdotes, no?, i recordaven molt el Gurn de la infantesa, de, per exemple, del veïnat nou a la zona del rec que hi celebraven la plec o que més amunt hi rentaven la roba, amb els aplecs de pujar fins als pins, també. Però deien això, ostres, però mai m'havia apropat al gorn de nit ni d'aquesta manera, no? I, o a curiositats, no? Què vol dir... Uh, o sigui, jo no et puc entrar en detalls uh, de la biologia perquè no és la meva especialitat, no? Però què vol dir si em trobo aquest animal aquí o què m'indica aquesta planta, no?, aquests aprenentatges que, que potser no havien tingut l'oportunitat de, de fer-los al costat de casa, diguéssim, doncs els hi, els hi va agradar, no?, i els hi va, doncs això, poder conèixer un, un lloc que, que et sents teu des de petit, però que el deus d'una altra manera. I recordes... Alguna cosa especial d'aquesta visita nocturna al, al riu? Bàsicament bueno, perquè no és, no és el meu ram i, i tampoc sabria què dir-te, saps? Vull dir, això... Tot, tota la part més tècnica l'ha portat un biòleg, en Xevi Béjar, que està especialitzat en anfibis i que ell porta molts anys fent seguiments al gugorn i ho té molt controlat, llavors. Molt Però, bueno, no sé, a veure si puc, si puc ajudar... Molt bé, algun dia intentarem parlar amb en Xavi Béjar i que, que ens expliqui també la seva tasca. I, doncs, era només un exemple de les cuques de llum, que com que em parlaves d'aquests veïns de Sant Privat d'en Bas, m'imagino que algunes persones ja amb certa edat segur que han vist eh, com, com ha, ha davallat la població de moltes espècies. No? A nivell internacional, és una cosa que a mi no, no, no, no me la puc treure del cap, el els mamífers, sense comptar els humans, que també ho som, els mamífers s'han reduït en un 82%. És una cosa, en, no sé, si a la plaça un dia i mirem tota la gent que hi ha, doncs eliminem 8 de cada 10 i ens quedem amb... amb... més una eh, estadística bastant esgarrifosa perquè vol dir que, que estem eliminant a moltes espècies i això tindrà unes conseqüències. Això és a nivell internacional. Eh? Podem imaginar doncs, tot tipus de mamífers, des de, des de micos fins a cebres, o, o antílops, o, o iaons, en fi, o altres, o cavirols. No? Um, llavors, l'exemple que et volia posar, perdona'm, eh? mira, ja to, torno al riu Gurn. Les cuques de llum és una cosa que jo de tant en tant, per aquí a la Vall vaidostola, en llocs on no hi hagi molta contaminació lumínica, que se'n parla molt poc de la contaminació lumínica, com de la sonora... I en, en veus-ho tant en tant, però, clar, tenim tants focus i tant ciment a tot arreu que, que les cuques de llum doncs, també es van extingint, no? I llavors la pregunta és, el riu Gurn, en aquesta zona muntanyosa del riu Gurn, encara n'hi ha de cuques de llum? Se'n poden veure? Doncs mira, això no t'ho sé contestar, però hauríem de preguntar a alguna persona de l'entorn que hi visqués. Uh, sí que és cert que ha hagut una davallada molt important i que, a més a més, si no ho tinc mal entès, hi ha espècies invasores. Sé que hi ha un grup de, del CREAV que està fent seguiment, així, amb una aplicació que és un projecte de Ciència Ciutadana, mm -hmm. de decidir els cuques de llum, fotografiar-les i, i enviar-les perquè realment estan fent una valoració de quines són les espècies que, de cuques de llum que que hi estan havent. vent, no? Mm -hmm. um, però no et sabria contestar si a la zona del Gorn s'estan revifant o no. Això hauríem de preguntar-ho... A alguna persona de la zona. Molt bé. Eh, el que jo sí que he vist al riu Gurn, i tinc unes fotografies que vaig fer jo mateix, és aquesta oruga del, del boix, que després es converteix en papallona, i veiem aquestes papallones doncs, que, que són multituds eh, i que estan també doncs, per tota la Garrotxa i hi ha molts àmbits, no?, però centrem-nos en les coses positives. Ja sabem que les espècies invasores són un dels perills que, que trastoquen els ecosistemes. Um, Digue'ns un altre dels valors d'aquest de, uh, ecosistema fluvial, de, del riu Gurni i, i del, del seu entorn, que, que sigui dest destacable, no només a nivell local, sinó inclús a nivell de Catalunya, si, si vols, que segur que té coses amb, amb molt de valor. Sí. Bé, bueno, és el que et comentava abans. No? També jo crec que els sistemes eh, aquàtics continentals, ja siguin els rius o els fons, eh, tenen associat, a, a part del patrimoni natural, de, que cal posar en valor i cal preservar, perquè una mica és el que sosté eh, tota la resta, hi ha un patrimoni històric i, i cultural molt, molt important, no? I realment també ho veus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 a realment a voler-lo cuidar i a preservar-lo i a preocupar-nos per aquests ecosistemes, perquè ens fan agafar consciència de la importància que han tingut des de sempre. Precisament a l'anuari del 2020 del Centre per la Sostenibilitat Territorial, el CST, l'associació de la qual tu n'ets coordinadora, publicava a la primera pàgina una frase de Jaio Herrero, que és una persona bastant referent de l'ecofeminisme, i deia, entre cometes, que el model econòmic actual ha declarat la guerra a la vida. I, per tant, tu ens parlaves d'aquestes uh, persones grans, de, dels usos que se'n fa de, de la Terra, um, generacions anteriors, però les actuals, um, quin us en fan? Perquè no pot ser ni una postal on no hi hagi vida i tampoc pot ser un par d'atraccions, no? I trobar aquest punt mig on hi hagi eh, el primer sector doncs, treballant les pastures, els conreus o altres activitats agrícoles, ramaderes, frutícules... Eh, costa de veure, també. Eh, hi ha molts monocultius, com la Vall d'en Bas, que tot és blat de moro, segurament per a alimentar animals, eh, per fer pinso per animals, i després veiem doncs, una activitat realment... Doncs més, més turística, oi? I, per tant, al territori no només s'ha de mantenir perquè sigui una postal, que, que, no, que és una cosa morta, una postal, sinó que ha d'haver-hi vida. I això també ho recolliu vosaltres, m'imagino, a, a través d'aquesta doncs, feina que feu al Centre per la Sostenibilitat Territorial. En, vols comentar el, algun, algun exemple de quina és la situació en general a la Garrotxa, en aquest sentit? Bé, jo crec que es pot parlar de la Garrotxa, um, però que en realitat és, és una cosa que veiem en molts territoris. No? Realment uh, necessitem un replantejament de, de, de com gestionem el territori. Com molt bé dius, no pot ser una postal, um, perquè uh, la meva opinió personal és que el territori s'ha de pensar també per, a, per la, la gent local, no? per la gent que hi viu, Um, i, i hem de saber també entendre els límits que té el nostre territori i els nostres recursos, perquè els acceptem o no hi són. Llavors, uh, hem d'aprendre uh, a gestionar des de, des de diferents àmbits um, aquests límits i, i adaptar-nos a ells, no? Uh, en aquest anuari del, de l'any passat que comentes hi ha, hi ha precisament, crec que són un parell d'articles que parlen d'això, no? D'intentar tenir una visió com, com in, integral de, de diferents aspectes del territori uh, i saber-los... Uh, o sigui, saber-los... Uh, gestionar de forma que es complementen, no, no de forma segregada, no? Si, no, si no podem gestionar el territori, ara mirem l'agricultura, ara mirem el recurs hídric, ara mirem la indústria, perquè en realitat, eh, com tu gestionis un àmbit, eh, repercuteix a la resta. No? Llavors jo crec que tant a l'àmbit de com a l'àmbit global fa falta no? una com, com una, un replantejament de com volem gestionar el territori i els recursos i hem d'entendre que, que, que té uns límits i, i que, que alguns ja en alguns punts eh, s'estan sobrepassant i llavors aquí és quan salten les alarmes. Um, però a mi m'agrada ser, ser optimista també, no? perquè de vegades et bombardegen amb... amb no sé, amb dades tan negatives i tan grans que, que és com si cas has de, de lluitar contra un monstre molt gran, no? Per això crec que, que aquests petits uh, projectes uh, a escala local, si, si, si en vas fent en diferents punts a escala local i es van conegent i es van enxerxant, en realitat acabes tinguent un, un efecte a una escala més gran, no? I, i és una mica també... El propòsit eh, dels projectes del CST és que quan convidem diferents actors a participar-hi, intentem eh, creuar com diferents àmbits, no? per exemple, en el cas del projecte amfibis hi ha hagut des de, pues, hem volgut portar aquesta expertsa tècnica i pedagògica que ha portaat l'empresa Tosca amb el veïnatge no? que és la, la part social de l'entorn del Gn amb l'administració, no? que és l'Ajuntament que, que també hi ha participat i ha col·laborat, i amb les escoles. No? I a través d'aquests diferents actors de diferents àmbits s'estableix doncs com una col·laboració i un enxarxament um, de diferents tots que estan vinculats en un mateix territori. Llavors, uh, fan un, un aprenentatge en conjunt que, que pot donar fruit uh, i pot construir complicitat no? Em refereixo a nivell social i llavors eh, aquest treball permet, per una banda, aprendre i entendre el nostre entorn de forma individual, no? nosaltres mateixos com a individus que tenim al voltant i què coneixem i que hem après, però també a nivell de, de, de col·lectiu. No? i Creiem que, que aquestes actuacions a nivell local s'haurien... Eh, si es vallen xerxant poden tenir repercussions no? a una escala més gran i aquesta és una mica la, la, la, la filosofia del, del CST a l'hora de, de plantejar aquests, aquests, com aquests petits projectes de sensibilització i educació ambiental. No? O sigui, sí que estan englobats tot a uns grans objectius, eh, però llavors intentem aterrar-los i... i i que siguin com assumibles no? i que a escala local pues, tenin les seves, els seus petits resultats. Molt bé. De fet, en aquest anuari, mateix que comentàvem del 2020, escrius un parell d'articles i n'hi ha, ha un que és l'aigua i el territori cap a un marc de gestió comú, no? que precisament és el que ens estaves comentant ara no? de la importància de, del procés participatiu. Que, que permet aquesta interrelació de la societat civil amb els tècnics locals, polítics, entitats socioambientals i, i altres, no? Jo ara pensava, doncs, potser algun alumne eh, que fa una activitat d'aquestes, doncs, després eh, s'acaba decidint per estudiar Biologia i al final acaba sent eh, regidor o regidora de Medi Ambient, no? I, i l'educació, que és un és una cosa a llarg termini, doncs, al final és el que acaba conformant la societat i com som, no?, en funció d'aquests valors i, i aquests coneixements que hem adquirit en aquesta fase inicial, no?, de... Um... Sí, però... digues no, digues, sí, no, digues, que et deia una mica també la, la idea del, dels projectes que, quan, quan els imaginem una mica, és que Sí, veiem que des, de, des del poder observar, no? per exemple, en el cas d'aquest projecte d'alguns, doncs el anar, el riu, eh, està present en aquest entorn, no? potser des d'un angle nou que, que no havíem tenit la, la, tingut l'opció de, de tenir-lo abans, no? des d'aquest observar i des de... Des de l'educar, no? també, o sigui, l'observar i a partir d'observar educar, no? portant persones amb expertesa en aquest entorn que ens acompanyen i ens ajudin a, a descobrir que hi ha, eh, es pot passar a, a una acció, no? en el cas de, del d'Algurn, doncs, reflexionar i pensar de què, què fem, com ens relacionem amb aquest entorn, què fem com a individus, però... També com a petit grup social que som, no? ja sigui un veïnat, ja sigui un poble, i també posar en valor el que, el que fem i que té repercussions positives, no? que això també és important. Les, les nostres accions poden tenir repercussions positives i poden tenir repercussions doncs, desfavorables. I també és important posar en valor el que estem fent bé. nostres no? això ho estem fent bé, doncs procurem que, que continuï així. No? I creiem que això, no, des de observar, educar i després doncs, passar a l'acció doncs, fomentem mica en mica i incrementem aquest canvi cultural que, que és la nostra punta de llança no, no sé si bé. Deixa'm recordar que qui estigui interessat en conèixer una mica més tots aquests projectes i aquesta feina científica i, i divulgativa que fa al Centre per la Sostenibilitat Territorial. Pot entrar al seu web, que és www.centresostenibilitat.cat. I ara, com que en, eh, ja portem una bona estona xerrant, eh, Mireia, si et sembla bé, m'agradaria que escoltéssim un, un breu àudio d'una xerrada que es va fer eh, aquesta setmana a l'Institut de les Ciències del Mar de Barcelona, i que forma part d'un seguit de xerrades i debats per commemorar el 10 aniversari de la mort de Lynn Margulis, que és una biòloga que va fer doncs, diferents aportacions importants al món de la ciència i el coneixement, i, entre d'altres aspectes, el que ella doncs, va descobrir i s'està posant molt en valor en els últims temps, és aquest fenomen de la cooperació entre els éssers vius, des dels més microscòpics fins als més grans, en lloc de la, de la competició, no? Perquè a vegades, quan parlem de xarxa tròfica o d'aquests animals que es mengen els uns als altres i aquesta visió més darwinista, malentesa, no que el més fort és el que sobreviu i no el que s'adapta millor, doncs, eh, a vegades porta la confusió, no? i per tant està molt bé que, que puguem recuperar aquests valors de la cooperació en l'àmbit de la natura, aplicats també a, al món social. I si et sembla, podem escoltar un fragment molt petit d'aquesta xerrada, que eh, deixa'm dir també que l'escoltarem a la segona hora del programa, avui a l'Eco de la Vall escoltarem un fragment eh, ben complet d'aquesta xerrada, però ara volia fer doncs, un, un petit tast i si et sembla ho podem comentar després. Molt bé. Mireu, quan ens han explicat, no ho sé, jo ara jo parlo per mi, eh? cadascú s'ho sabrà, però em sembla que la selecció natural i Darwin, no? l'evolució via selecció natural, que va proposar Darwin a vegades, a vegades si, sobretot si no estàvem gairebé ben informats ens hem quedat amb la idea de dir el peix gros es menja el petit diguem-ne. No? El, el més fort es carrega el, el, el, el dèbil perquè al final ha de sobreviure el més fort ens quedem amb aquesta coble que no és el que va dir Darwin no? Darwin deia el més adaptat que fixeu que no és el mateix com el més fort el més adaptat no? Perquè Rafael Simón, científic ara, parlarem una mica avui i se'n se parla en altres sessions no? uh, això després ha legitimat en, en determinats ambients, certs comportaments humans, fins i tot. No? La idea aquesta de, del més fort i, de, i del gros que es menja el petit. La veritat és que els naturalistes observant la natura diuen que, carai, però si la cooperació està, n'hi ha, ha per tot arreu. No? I no només és fruit de l'observació de la natura tal qual, sinó que després, fins i tot els genetistes, tothom, a l'hora de fer un estudi seriós de, de com ha funcionat l'evolució, s'ha donat que la força evolutiva, que una força evolutiva primordial és la cooperació. Els organismes, en molta gran part, estem organitzats també de forma cooperativa, no només competim. Ara vam tenir el premi Ramon Margalef, el Jordi Bescomte que va que se'l va premiar i va venir, ens va estar explicant i en diversos mitjans també ha parlat i ens parlava precisament no, que fins ara o encara massa avui eh, els que fan models ecològics així posen sobretot relacions de menjar, diguem-ne no? que en diem de depredació un depreda sobre l'altre o de competència, perquè és clar hem de, competir, hem de competir els organismes per uns recursos que són limitats i s'ha fet poca èmfasi encara malgrat que ho veiem a tort i a dret en la cooperació. Mireu, ja d'entrada clar, com, com neix la vida? Es, per una manera aquells miracles químics eh, unes cèl·lules aprenen o desenvolupen la capacitat de replicar-se ostres, quina cosa, molècules que generen molècules com elles un dia això s'acaba encapsulant en una membrana, surt la primera cèl·lula que en diem la cèl·lula procariota que ara, ara en tenim tot arreu que són bacteris, arqueus i així i això aniria evolucionant, es aniria fent més sofisticat, però de cop hi ha salts evolutius. No? Diverses cèl·lules procariotes s'ajunten amb un procés que es va anomenar endosimbiosi seriat, i el va proposar precisament l'Alint Margulis, d'aquí com memorem els 10 anys de la mort, que diverses cèl·lules procariotes juntes fan una cèl·lula eucariota, que seria la nostra cèl·lula la dels vegetals, la dels animals. És simbiosi, es posar-se junts amb funcions diferents diverses cèl·lules i generar una cosa nova amb més capacitats i més resiliència i més coses passa temps i diverses cèl·lules eucariotes s'ajunten i comencen a fer organismes pluricel·lulars com som nosaltres, no? que ja no és una cèl·lula que viu sola, sinó diverses aquí també hi ha una forma de cooperació i es van especialitzant en funcions etc. No? Uh, i després passa més temps i aquests organismes pluricel·lulars algun dia comencen a fer societats comunitats, i ara coneixem, ja s'ha estudiat abastament, doncs tota mena de societats en primats, en, en, en insectes, en, en, en, famoses, en humans, òbviament, no? I es generen sistemes que persisteixen en el temps i que es basen en les interaccions entre organismes que d'altra manera no s'entendrien si els, estu els estudiéssim solets i aïllats. No? Doncs aquest és un fragment que, com deia abans, forma part d'una xerrada que es va fer aquest diuns, 15 de novembre a l'Institut de les Ciències del Mar i que es titulava Implicacions Socials de la Cooperació com a Força Evolutiva. A la segona hora del programa escoltarem un bon àudio, un bon ta un bon fragment, però ara volíem preguntar-li a la Mireia Jiménez i Obet, amb qui estem parlant avui, enginera geòloga i hidrogeòloga, que ens comenti també què opina sobre uh, aquesta força evolutiva que és la cooperació. I si vols alguna coseta de l'Immar Gullis que, que ens vulguis compartir també. Uh -huh. um, bé, jo crec que és, és un element essencial, no? I crec que com a persones en la nostra societat, en el, en el nord global, uh, ens hem desvinculat molt de, de, dels ecosistemes dels que formem part, eh, el que en diem ara ens hem desnaturalitzat, no? I hem perdut aquesta consciència de la, de la necessitat que tenim de formar part d'aquest grup i de, i de cooperar, no? Hem, últims, les últimes dècades hi ha hagut com una tònica més de podríem dir, d'abús no? cap a aquests ecosistemes i recursos I, i crec que és important posar en valor eh, aquest concepte de cooperació. De cooperació, no? de cooperació eh, penso que necessària eh, per, no? per poder-nos sostenir a nosaltres I, i no ja només des d'aquesta visió eucentrista, no? que al cap i a la fi... Uh, és, és el motiu que ens està movent ara no si si no el canviem uh, ho passarem malament nosaltres uh, és, és el que ens està fent actuar ara um, però és realment aquesta necessitat no de, de cooperar amb l'entorn que tenim amb les espècies que hi ha al voltant i, i de de ser conscients de la necessitat i de la dependència que hi ha cap a cap a aquest entorn natural. Mm -hmm. Permetem que posi un exemple d'un altre riu, una mica més gran aquest que el riu Gurn, com és el riu Ebre, eh, perquè es parla molt de com el canvi climàtic, l'emergència climàtica, fa que el delta de l'Ebre desaparegui, i en canvi se'n parla molt poc gens de la importància dels sediments, i tu com a enginyer geòloga segur que ens pots també aportar alguna cosa en aquest sentit, no? com la manca de sediments que es queden a les represes hidroelèctriques fa que no arribi sorra ni, ni restes orgàniques que formarien el delta i per tant, donc el mar ho té més fàcil per evidentment doncs amb aquest augment del nivell del mar i, i tot això doncs sí que és, és correcte dir que el mar s'està menjant la terra, no? però encara, igual d'important seria que els sediments poguessin arribar al riu. I les xifres són espectaculars. Estaríem parlant de milions, milions de tones de sediments que abans baixaven riu avall i ara estem parlant de milers, de centenars de milers, però no de milions de tones. I clar, l'Ebre no, no té sorra, no, no té aquests sediments i, per tant, la regressió és absoluta. I, per tant, a, a aquesta cooperació hauria de ser entre les empreses que gestionen, les hidroelèctriques, que permetin que baixin aquests sediments, i també la població civil i, i, i els polítics. Però si no eh, juguem tots a, a l'hora i de manera, doncs, ètica, doncs, clar, no, no hi haurà cooperació possible, no? Sí. No sí, tinc realitat, necessaris. El, el pla de gestió de l'Ebre ja, ja contempla tot això i, de fet, és el que el que estan, el que estaven i estan clamant gran part de, de la vessant científica de, de que és necessari actuar sobre això, no? també perquè és un dels... de, de, de, de, la, de la font del problema, no?, l'aport la de sediments. I en realitat jo penso que el canvi climàtic el que està fent és eh, accentuar, visibilitzar o accelerar Eh, les conseqüències de, de, de la pressió antròpica i de les accions antròpiques sobre el medi natural. Jo crec que en, en molts entorns, sobretot en grans rius i en zones costaneres, és molt evident hi ha hagut tal pressió antròpica sobre els ecosistemes naturals i els recursos s'han de desestabilitat de tal manera ara el canvi climàtic ens els està posant com molt evident i molt sobre la taula i, i ens està eh, com accelerant els tempos, també, no? I hi ha, evidentment, eh, molts dels problemes que tenim ara són conseqüències, eh, ara no sé si vi tots, eh?, però d'aquesta gestió antròpica dels recursos i, i evidentment, no? Eh, els científics, els que, el que demanen és mesures d'adaptació i mitigació, però sobretot aquestes mesures eh, com perillà d'adaptació, de no, no, no podem lluitar segons contra quines coses perquè és que no podrem fer-hi res. Llavors hem, hem de prendre mesures de, de com adaptar-nos a aquesta realitat que se'ns ve. Evidentment, prendre mesures per mitigar-la, però també de com ens adaptem, no? Mm -hmm. i si sí, ja en aquest tema del delta en realitat eh, un ecosistema que, té o sigui, és, un, és complex i té molts factors i, i són molts elements els que hi juguen en compte i, i evidentment la implicació eh, de tots els sectors socials, no? ja sigui la ciutadania la indústria evidentment els governs eh, calen nous models de de, de plantejaments polítics i de governança per poder, per poder fer front no? en aquesta situació i gestionar-ho d'una altra manera Molt bé, doncs quedem-nos amb, amb aquesta idea amb, amb aquesta nova cultura per, per seguir doncs, protegir el medi ambient i que, que és nova però que veu molts ecologistes de molts científics de moltes persones que dècades enrere doncs, ja ens parlaven de de la necessitat de preservar doncs, aquests espais naturals, no? com, per exemple, doncs, el parc natural de, de la zona volcànica de la Garrotxa doncs, tampoc té tants anys no? i van haver-hi uns pioners que van haver de, de exigir que es, que es fessin aquestes polítiques de, de conservació del medi ambient, eh, sense oblidar mai doncs, eh, aquesta també eh, importància vital que té la societat, que forma part d'aquest espai natural, que no són coses que s'hagin de dissociar, no? Quan parlem de patrimoni natural, parlem dels espais naturals, però no hem d'oblidar a la gent que hi viu, que són els que segurament protegeixen millor el territori, no? Els pagesos, les pageses que durant tants anys doncs, van cuidar la nostra terra. Sí, sí, posar en valor aquesta part no? de... de... De la, de la governança, no? de, de la gent que hi viu i de, i de ser partícep de com es gestiona el territori on tu vius. Molt bé. Mireia, Jiménez i Llobet, moltes gràcies per, per participar al programa i no sé si vols afegir alguna cosa més o, o ens emplacem, si, si vols, a, a que podem seguir parlant un altre dia de, de més qüestions d'aquestes. Uh -huh. res, convidar-vos eh, si us ve de gust a veure l'exposició del Gorn, que si no m'equivoco estarà a Cantrona fins a mitjans de desembre, i agrair-vos a vosaltres l'oportunitat de, de poder explicar aquest projecte i una mica la feina que fem des del Centre per la Sostenibilitat Territorial. Molt bé, doncs moltes gràcies Mireia Jiménez, coordinadora tècnica del CST i enginyera geòloga i hidrogeòloga. Moltes gràcies. A vosaltres. Salut, adeu. Adéu. adéu.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 Continuem a l'Eco de la Vall, faltant 5 minutets per arribar a un quart de 7 de la tarda d'aquest diumenge 21 de novembre. Hem escoltat aquesta entrevista a la enginyera geòloga Mireia i Llobet i continuarem amb el segon plat, com us anunciava a les 5 de la tarda quan hem començat aquesta, aquest col·loqui titulat Implicacions Socials de la Cooperació com a Força Evolutiva en commemoració del deu aniversari de la mort de la biòloga nord-americana Linn Margulis, nascuda el 1938 i que va morir el 2011. Ja hem escoltat en Rafael Simón, el científic Simón, en un primer tall que hem comentat precisament amb la Mireia Jiménez, i ara escoltarem un altre tall que he seleccionat del filòsof Jordi Pigem, que correspon a aquest mateix col·loqui que es va fer a l'Institut de les Ciències del Mar de Barcelona el dilluns 15 de novembre, a la sala d'actes Ramon Margalef. Si us sembla bé, escoltem en Jordi Pigem i després escoltarem un fragment de, del debat en el que participen tots. Gràcies. Doncs ara el Jordi Pigem, que ell és filòsof i ha escrit diversos llibres a l'entorn. Em sembla que porti la taula cap ah, aquí, sí, sí, sí. Eh, que m'he quedat una mica desplaçat. I sí, sí, micro... sí, sí, ja, ja, ja em, ja em plasto. Tu, tu el temps demà i així pots sí, tenir sí, aquest, sí. no? Vale. Sí, sí. sí, sí, Jordi, com vulguis. Va, doncs moltes gràcies a tots els organitzadors. Ai, o sigui, em plau molt estar en aquest acte jo he tingut una gran admiració per la Lynn des, de, des del segle XX vaig coincidir amb ella breument a Barcelona i després a Anglaterra on donava classes per mi és la més gran persona dedicada a la biologia home o dona del segle XX no mm? hi ha cap home biòleg que pugui posar allò al seu nivell i aleshores per presentar el seu, el seu treball us he portat dos títols simplement dos títols un es diu Simbiotic Planet Planeta simbiòtic". és a dir, la simbiosi no és només a nivell d'organismes o ecosistemes sinó Planeta tota la Terra és un simbiosi. Que quan diem simbiosi vol dir que s'ajunten per junts fer coses en sí, benefici correcte, de sí. tots. Bios, vida, sim, junts. O sigui que és una uh, col·laboració sobre col·laboració sobre col·laboració dins la qual hi ha petits contrapunts de competició. Hm? Però bàsicament la meva visió, en part inspirada per ella, en gran part inspirada per ella, és que és bàsicament simbiosi, col·laboració. Això és la força principal, llavors simbiogenesi, la força principal de l'evolució de la vida si ho entenc bé eh, tal com de Linn no és pas la lluita per la supervivència sinó la simbiosi i aleshores la competició seria secundària a la, la, la simbiosi i aleshores aquest altre títol que és molt menys conegut això es publica l'any 2011 l'any que ella mor ella és la principal editora és una obra col·lectiva això es titula Quimeras and Consciousness un títol estrany i Consciència les quimeres, recordareu que són aquests eh, animals mitològics fets de parts de diferents animals. Aleshores, quimeres i consciència. Això de quimeres ve a, a dir el que abans eh, l'Anna anomenava o, o el Rafel, o l'Oviont. L'Oviont. Sí, no? ah, l'Anna. La, és a dir, que cada organisme, el, el cos de cadascú de nosaltres, està fet de cèl·lules humanes, en el nostre cas, més cèl·lules de moltíssimes espècies, si es que té sentit parlar d'espècies, de bacteris, virus, fons, etc etc etcètera, etcètera. I com deia el, el Rafel abans, doncs hi ha més cèl·lules no humanes que no pas cèl·lules humanes en la nostra cosa. El, el, el pes és sobretot de cèl·lules humanes, per les altres són molt més petitones. Però, sense aquesta simbiosi que som cadascú de nosaltres, no podíem fer la digestió i no podíem fer pràcticament res. Mm? Aleshores, aquí la, la idea de que els organismes no som éssers atòmics, individuals, cadascú tancat dins seu, en por dels altres, sinó que són bàsicament relació, interdependència, simbiosi i, això és la, la, eh, i que aleshores la, les, les comunitats no són una, eh, una cosa sobrevinguda, a aquests individus sinó que són la base de la vida però aleshores la segona paraula, consciència i el subtítol és evolució del sensory self del, del, del joc que té capacitat de sentir és a dir, la l'Alim està proposant aquí, ho diu el, el, el pròleg d'una manera molt clara que la ment i la vida no són dues coses separades que no és que aquí hi havia la vida i un dia va caure del ser la ment i van aparèixer uns ceses que tenen percepció i sensibilitat sinó que està dient que la vida i la ment s'han d'entendre de manera integrada i ella mateixa sap que és una cosa que us agrada, i, ho, i ho diu aquí la, en el pròleg us convido a una visió integrada de la vida i de la ment um, per eh, reforçar això us puc dir que l'any 1983 quan Barbara McClintock, una altra gran biòloga rep el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia a Oslo, 8 de desembre del 1983, en el seu discurs d'agraïment de rebre el Nobel diu que és molt important estudiar l'evident capacitat de sensació que té cada cèl·lula sensing a capacity I, de, i que hauríem d'estudiar urgentment diu ja aleshores, l'any 83 com fa la cèl·lula per utilitzar aquesta capacitat de sensació del seu entorn in a thoughtful manner thought, vol dir pensament thoughtful, no sé com traduir-ho, de manera assenyada és a dir, manera que és bona per ella. Aleshores, el que això significa és que quan veiem totes aquestes imatges extraordinàries que ens mostrava l'Anna, a part d'aquesta bellesa exuberant, el que ens està dient aquesta perspectiva, que defensen tant aquesta Premi Nobel per la McClinton com l'Inn Margulis, en el seu últim llibre, Obra Col·lectiva, és que cadascun d'aquests éssers unicel·lulars, a part de ser preciós, té sensació del seu entorn i que això és el que li permet allunyar-se de la toxina i anar cap al nutrient. Perquè si no, no s'acabaria. Però aleshores, imagineu el que això significa, perquè no és només que sigui bonic de veure des de fora, sinó que cadascun d'aquests éssers té una sensació del que està passant allà. Això em porta a mi a proposar definir els ecosistemes com a sinfonies d'experiències. O sigui, un ecosistema són milers d'éssers, cadascun té una, una, una experiència de la realitat diferent, veu colors diferents dels nostres, sons diferents dels nostres i té sensacions i percepcions dels quals nosaltres en podem tenir la més mínima idea. Perdona que, i, i t'afegeixo que segons les últimes dades disponibles en el cas d'un ser humà, serien 40 bilions els, les cèl·lules amb ADN humà o sense ADN humà que ens formen. Dir, cadascú de nosaltres és un ecosistema de 40 bilions, 40 milions de milions.. Sí d'individus que tots tenen percepcions tots prenen decisions i tots ells perfectament, sinfònicament per seguim la metàfora, coordinats quan aquestes sinfonies desafines quan tenim la malaltia però en la mesura que estem aquí mínimament eh, parlant, respirant pensant, tota aquesta sinfonia funciona sola I és, i és increïble perquè aquesta sinfonia està fent la digestió del, si encara estem la digestió alguna cosa que hem menjat i aquest procés de digestió no hi ha cap premi Nobel de química mi que en el món que el sàpigués guiar és una cosa complexíssima eh, el cor va bategant exactament el ritme que li toca si, si està sol si no estaríem aquí i tot això, tota aquesta sinfonia està passant a través d'aquesta col·laboració d'aquestes eh, desenes de bilions de cèl·lules que a més amb ADNs diferents com dient, i tot això coordinat per un prodigi que anomenem vida uh, però, però que desborda eh, o sigui, eh, jo que veig és que com més coneixem aquest prodigi anomenat vida més desborda la nostra comprensió és a dir, l'època de Descartes, Newton, etcètera, vam pensar que podíem explicar la realitat com a màquines. I, i la màquina la desmontes, analitzes les peces i l'entens. Ara el que veiem és que com més a fons anem, més és uau. No? O sigui, la, la cèl·lula, a mi em va ensenyar que era com una fàbrica que feia proteïnes. Resulta que la cèl·lula, totes les cèl·lules del cos humà, aquests 40 milions de cèl·lules, tots són diferents. I en funció de les proteïnes que estan fabricant en cada moment, van canviant. Es van transformant. A... Uh, una sola cèl·lula pot estar sintetitzant eh, 10.000 proteïnes diferents a partir de eh, milions de molècules diferents. I cadascuna d'aquestes molècules està anant on li toca, en un espai microscòpic. Hi ha un editorial de la revista eh, Science, de fa uns anys, que deia, si tu creus que els controladors aèris són molt intel·ligents perquè fan que l'avió que ve de Berlín aterri per aquí i el que ve de Nova York aterri per allà i no choquin, deia l'editorial aquest de Science, doncs imagina't la cèl·lula que ha que aquesta molècula que està aquí vagi cap allà i l'altra molècula que està allà vagi cap aquí, perquè si s'equivoquen en comptes del proteïne que havia de sintetitzar uns una altra, i aleshores la sinfonia es desafina aleshores tot això és part del que eh, eh, sí, jo només puc anomenar com a prodigi de la vida i que persones com la Lynn ens han ajudat a entendre però aleshores dins d'aquest prodigi tenim el fet que no és només si, si la cèl·lula ja és un prodigi, doncs que no és la Terra aquest simbiòtic plànic que diu la Lin uh, evidentment la Lynn Margolis també va col·laborar o sigui, jo diria que és gairebé la peça clau del que s'anomena la teoria Gaia junt amb James Loflock Loflock és un geni de la química però per mi l'element el, vital de la teoria Gaia ve de l'alim el Tim que has mandat en Rafael és un dels continuadors de d'això avui en dia Aleshores, la teoria galla, eh, el que mostra és que en el conjunt de la biosfera hi ha una autorregulació de tota una sèrie de paràmetres com ara la temperatura mitjana dels oceans la salinitat dels oceans l'acidesa dels oceans, la composició de l'atmosfera etc. i que la vida està generant aquestes condicions òptimes per, perquè la sinfonia continuï mm? um, un altre punt al que això em porta és el fet que ha uh, justmentat Descartes, Newton Galileu etc., quan neix la ciència moderna, ja ha aquest èmfasi en anar a les parts més petites i, i hem après a analitzar la, la realitat en les parts més petites i ens, i ens hem oblidat del tot al segle XX va haver gent que va començar a donar se que el tot és més que la suma de les parts. és un organisme crec que és evident que el tot és més que la suma de les parts. Um, aquesta teoria gaia, que, que des de fa molt de temps té, està prou comprovada científicament, em sembla a mi, de sobres, doncs segueix arraconada perquè aquesta visió de que som part d'un tot que s'autorregula eh, costa moltíssim d'entendre. Que s'autorregula no vol dir que no li puguem fer mal. O sigui, evidentment estem fent mal al clima. Un, un, un animal també s'autorregula i el pots ferir i el pots matar. Eh? S'autorregula i no vol dir que, que sigui invulnerable. Aleshores, també esmentar que, que, que davant d'aquesta visió de la supervivència, eh, amb, tata, amb tanta atenció com Darwin observa la natura des del Beagle, eh, Kropotkin se'n va a Sibèria i està uns quants anys a Sibèria, enviat per, per és, és un oficial de l'exèrcit rus, i veu que en aquelles condicions duríssimes de l'Ivan rus les espècies cooperen. I escriu aquest llibre, quan està a l'exili a Londres, Mutual Aid, ajuda mútua, com a força principal de l'evolució. I amb això ja vinc el tema aquest principal de la trobada. No? O sigui, que, que l'ajuda mútua seria la característica essencial de l'evolució. Aleshores, eh, per fer una mica de contrapunt i potser ja n'entraré en el debat, eh, Rafael, des de tot el meu respecte als teus coneixements, com parlaves d'alguns dels exemples, em semblava que, em semblava entendre que era cooperació per tal de competir millor amb els altres, és a dir que els jugadors del Barça cooperen millor entre ells per guanyar al Madrid, per dir-ho així barruerament I, i, i em sembla que és més enllà que això no? és, és simplement cooperació com una cosa bàsica, essencial de la vida dins la qual està molt bé que, que cooperem, per exemple, a veure qui escriu el millor article científic sobre un tema donat però no fa, no, tu no, no vols aixafar els teus companys no? vols fer el millor article sobre la teva especialitat o tu vols fer la millor obra d'art eh, eh, Anna, amb les teves creacions però no tal per competir perquè hi ha un altre artista que, que vol tu vols ser millor que ella sinó perquè tu vols fer-ho millor possible clar que sí, que tots volem i aleshores jo crec que una bona societat també és això és una base de cooperació dins la qual pot haver-hi un punt de, de competició i si un poble hi ha d'altres forners doncs que cadascú intenti fer el pa el millor possible bé, això ja avui en dia ja no es pot dir el segle XX sí, perquè avui en dia el pa ja no sé, ja no sé d'on ve però ah, i ja posats a, a, a discrepar amb l'arguinisme i, i, i, i representar aquest paper una mica terodoxa que potser tocar representar a mi m'agradaria saber què hauria dit la Lynn Margulis de com la Covid ha canviat el nostre imaginari respecte als virus per què? Ah, o sigui, és essencial en el seu missatge que la vida se sosté sobre una base eh, prodigiosa d'interrelació entre virus, bacteris, fongs, etc. Uh, amb una goteta d'aigua de mar que t'quitxa a la platja el, a l'estiu, o quet' passes, hi ha mig milió de virus. amb 0,5tres per 0,5 mililitres d'aigua i a mig milió de virus. Uh, i, I la immensa majoria són benèfics, com abans deia el, el, el Rafael quan està a, a fora. Aleshores, duna visió que anava creixent cada vegada més de la vida com a prodigio d'autoregulació i per exemple en desenvolupaments en medicina com la psicomicrobiologia que explica que el teu microbioma és a dir, el conjunt de microbis, virus, fongs, etcètera, que hi ha en el teu organisme, tots aquests altres ADNs que hi ha en el teu organisme són determinen eh, d'una manera increïble la teva salut física i la teva salut mental és a dir, que persones amb diferents problemes emocionals tenen un micromioma diferent. De manera que d'una visió centrada en aquesta eh, interrelació entre, eh, amb molta diversitat de virus, bacteris, etc., i que implica que cada eh, organisme és diferent i que eh, el teu sistema immunitari és, és el que diu ah, vale, aquest virus que ha entrat l'assumeix o aquest virus em fa mal, hem passat a una visió molt reduccionista que hi ha un patogen, una malaltia, i, un, i un, un únic remei, que és el que convé a, a les grans multinacionals farmacèutiques, per cert. Aleshores, tot això és molt peculiar i això ha fet que la immensa majoria de les persones, potser no aquí, però la immensa majoria de les persones, passin a veure a treballar els virus com aquests enemics que tenen el, el dibuix del, del coronavirus, per cert, a mi recorda les mines flotants de la Primera Guerra Mundial que tenien aquestes punxes, no? I aleshores, un virus no és una bomba que explota allà on cau, és una cosa que depèn molt del seu context i que en un context fa mal i en un altre context no fa mal. Això és un altre tema que, si cal, hi, hi entrem. Però a, a mi m'agradaria saber què n'hagués pensat la l'IN d'aquesta visió reduccionista que s'està imposant ara um, i, i, i, i, que, i que va lligada no a la col·laboració, sinó al distanciament i a l'aïllament, i a quedar-te tancat a casa. Amb um, pressupòsits científics que en molts casos ens semblen molt menys rigorosos que els de l'astrologia. I, i, i podem treure articles científics i cap. Anem, anem si, si us sembla, anem a, a obrir una mica la reflexió general de la taula sobre tot el tema. El tema, una mica per recentrar, no? És a dir, d'una banda tenim que la biologia ens demostra... Escoltàvem el filòsof català Jordi Pigem en aquest fantàstic col·loqui titulat Implicacions socials de la cooperació com a força evolutiva que es va poder escoltar i veure el 15 de novembre a l'Institut de les Ciències del Mar de Barcelona. i com el fisherman dels Waterboys que estem a al de fons, doncs vaig repescar aquest àudio que el podem seguir escoltant si us ve de gust. Tenim un altre fragment de 16 minutets on eh, intercanvien opinions el mateix Jordi Pigem, el periodista que fa de moderador, Jordi Vilardell, així com el científic Rafael Simon i l'artista Anna Riarola. Doncs escoltarem 15 minutets més i ja arribarem a dos quarts de set i després ens quedarà el temps justet per escoltar una miqueta d'aquella entrevista que ja us avançava al cap d'IMSD, d'Investigació i Desenvolupament dels Laboratoris i la Farmacèutica Catalana IPRA, que ens parla de la vacuna que estan desenvolupant per la Covid-19. Això serà just abans d'arribar a les set. Ara continuem amb aquest homenatge, aquesta commemoració del 10 aniversari de la biòloga nord-americana Lynn Margulis. Això és l'eco de la vall i s'emet tots els diumenges de 5 a 7 de la tarda. A la ràdio municipal de les Planes d'Hostoles. aquest coneixement que ens diu la biologia de que associats podem fer salts evolutius per fer un salt cultural que ens porti a replantejar-nos totalment la nostra forma d'organitzar-nos, de consumir, els nostres valors, les nostres espiritualitats. Com, com podem fer aquest salt evolutiu? Perquè si anem fent poquet a poquet anem contra la paret a alta velocitat. Per tant, eh, no sé d'una banda hi ha molt d'imaginari per això insistia um, o sigui de substrat ideològic no? que s'acumula en generacions i per això insistia de, de, de, el mal que podria haver fet una idea és de Darwin no? o de, de, de la selecció natural no? aleshores anar canviant això de nou comporta, comporta generacions no? però és que a més a més al final els humans som totalment autorreferenciats. És a dir, malauradament, perquè som l'única espècie, espècie que té visió global, sabem què passa a l'altra banda del món, via comunicació, internet, etc. i en canvi continuem autoreferenciats. És a dir, les coses van com en van a mi. Massa, massa sovint, eh? evidentment, totes les excepcions que vulgueu. No? Aleshores, eh, què passa? Tots els, si, si heu passat alguna crisi personal, no? eh, només ens surt removent estructures, reintegrant, redescobrint, posant coses al seu lloc, has d'anar a moure molt de fons. Què vull dir amb això? Podem, sí, sí. La meva... Hi ha gent que diu, no, perquè l'espècie... Tornem, no? Aquestes visions pseudobiològiques, no, que, no perquè l'espècie som així, competitius de mena i tal. No, jo crec, podem? Sí, podem. Compte. Perquè hi ha tantíssims exemples. Uh, la cosa és que uh, normalment ho fem quan és l'aigua al coll, la crisi. Doncs, un, uh, hem de donar un missatge al diagnòstic que ja som en una crisi, per si algú no se n'havia donat. Perquè on ens va, va al món com ens va nosaltres, probablement els que estem aquí doncs tampoc no anem tan malament com en altres bandes del món no? aleshores doncs, donar el diagnòstic això als científics ens toca molt i els periodistes etc et som en una crisi forta no? perquè amb l'aigua coll la gent reacciona més però vaja, el com i aleshores jo sempre sóc de tirem de les experiències vitals bones que tenim que tots les tenim, experiències ara no vull posar cursi, però d'estimació, de lligam, de... al final tots sabem què ens, què ens fa viure, i en una crisi te n'adones claríssim, no?, què és el que ens fa viure, tirem d'això, per una banda, i després, si hem d'anar a buscar referents, per exemple, en la ciència, doncs, mirem-ho lucidament, que és el que dèiem ara, i lucidament, tornem-hi, la competició, no?, la... ai, perdó, la cooperació, no, no, no la competició, governa. Al final, el gent vol sobreviure, vol replicar-se, però al final la vida, el que hem vist que vol, que això de vol, perdoneu-me, eh, no hi ha una voluntat darrere, eh, sinó que el que... La vida tal com la coneixem és perquè persisteix. Al final té una qualitat molt important, és persistir, perquè si no, ja no la veiem, ja no ha persistit, el que no ha tingut èxit ja no hi és, no ho coneixem. El que coneixem és el que... I, I persistir, el que veiem és que, ostres, ja ho veiem, quins sistemes persisteixen i són més resilients i aguanten i superen les pertorbacions fortes, els, els sistemes ben acoplats, que cooperen, que reciclen, molt important, que reciclen els recursos a base... de un no pot fer-ho tot, eh? ja veiem que no hi ha un individu que faci tot i recicli tot, sinó amb associacions, siguin associacions més febles en ecosistemes, siguin associacions en un mateix individu, un corall és una passada. Farà tot a dintre del mateix del corall, té elements que fan coses diferents i els tios, en, lloc, en llocs més pobres, hi ha una diversitat i una, una esplendor tremenda. El que vull dir amb això és que traguem aquestes lliçons a la natura. No? Hem de, tu em dius com? Després... Podria entrar en més coses, eh, de, per mi, quin és, quin és el canvi d'expectatives vitals que hem de tenir, i a Itàlia, si volem, en parlem, eh? però d'entrada adonem-nos de que, quines coses ens funcionen a cadascú de nosaltres, que això, per poc que rasquem, la sabrem de seguida, i després mirem què funciona en l'estructura de la natura que fa que les coses eh, vagin bé, vol dir que persisteixin en el temps d'una forma sana, eh, i, i aquí trobarem la fórmula. Puc fer la llista, no, no, no sé si toca ara eh, fer la llista de, de què podem fer però ara, em temo que això només sortirà amb l'aigua coll, no sé què pensar vosaltres i ens, ens toca dir que l'aigua coll ja, ja hi és i sí, sí, educació, no? perquè aquí hi ha molt marge de... és l'educació que és el vital el, el, el que faci el canvi de paradigma de tota la col·lectivitat perquè el que dèiem de idea més fort amb el, amb el Darwin es va, va, va aparèixer sota sota el, el, el règim victorià, diguéssim, no? i això també va influenciar molt, no el més adaptat, sinó el més fort, però perquè era propi de l'època, no? l'individualisme, i després tot això es va anar reforçant perquè pel capitalisme. Doncs, eh, doncs ara doncs, hem de, de portar, però amb l'educació i, i amb divulgació doncs, de, de que ens creguem tots aquests nous conceptes. No? Però jo crec que s'està canviant, almenys una part està canviant. Evidentment que no és, no és suficient, no? perquè ha de ser una... La, la, una qualitat molt més gran que faci si aquest canvi però... jo estic convençut que l'ésser humà bàsicament és cooperatiu i això és el que veiem a la immensa majoria de les nostres interaccions amb les persones que les fem per ajudar-nos, amb amics, amb parents amb el que sigui, a la immensa majoria de les coses que totes les persones fan cada dia del món, són cooperatives el que passa és que hem creat un sistema en el qual eh, els que van a fer mal cada vegada tenen més poder i aleshores eh, obres les notícies, de, no en pas de les d'ara, de les de sempre, i aleshores totes les coses que trobes, de, de violència i del que sigui, fan soroll i, i impacten. I tots els actes d'amor eh, silenciosos que s'han fet aquell dia no surten als diaris. Aleshores hem construït un món eh, en el qual s'estan disparant les desigualtats econòmiques i de tota mena. Si sabeu que ara durant la, la Covid, per exemple, Amazon ha multiplicat els seus ingressos i ha fet fora moltes petites botigues. O sigui, que tota aquesta xarxa cooperativa, que és el teixit comercial d'una ciutat, va patant i aquests són, són missatgers que, que van portant les coses a casa i un senyor que es diu Jeff Bezos, que, que es converteix en el milionari més milionari de tota la història de, de la humanitat. I com aquest, molts altres, no? Però és que hi ha alguna cosa encara més perversa en aquest sistema, i és el fet que avui la immensa majoria de les grans multinacionals del món depenen del que se'n diu fons d'inversió. BlackRock i Vanguard són dues megastructures de fons d'inversió que es calcula que en 10 anys poden posseir el 90% del que hi ha a la Terra. Ja tenen un poder econòmic més gran que el de Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, França, Rússia i l'estat espanyol junts i són propietaris de moltes empreses que competeixen entre elles i són els principals accionistes de bancs espanyols com el Santander i el BBVA i moltes coses. Això, tot això, les inversions de totes aquestes coses les decideixen algoritmes informàtics, no persones. I els algoritmes informàtics els és, els és igual la bellesa de la vida, les comunitats humans, etc. Aleshores, les inversions que tu poses allà on sigui, si és que, si és que pots, si és que algú pot avui en dia, tot això va parar a una estructura absolutament anònima que va allà on es fan diners més ràpidament sense cap criteri ètic o de cap altra mena i després si posem regulacions ètiques doncs mira, això és una mica per par al cop però després, més, moltes acaben, acaben saltant pels aires i amb l'inici de la pandèmia han saltat moltes pels aires no? per, per eh, potenciar les empreses tecnològiques que és el que ha fet que bé, que l'educació es digitalitzi, etc etc. No perquè això fos bo per l'educació, sinó perquè les empreses tecnològiques feien molts anys que s'estaven pressionats per digitalitzar l'educació. No, per, no perquè tinguessin cap estudi que, que digués que els alumnes aprenen millor, sinó perquè guanyaven més diners. Aleshores, el poder del diner està corrompent el món d'una manera tan brutal que tot aquest instint que tenim tots nosaltres al nostre acord de cooperar doncs es va trobant amb això. I, i amb això sí que l'hem fet a bona, perquè entre el canvi climàtic i les desigualtats creixents i el poder anònim del diner que controla el govern i controla tot, doncs tenim una situació en la qual eh, o ens ofeguem en aquesta colla que molt bé deies o, o aprenem a volar d'una manera que no sé quina serà. <ríe> ah, a veure, jo confio profundament amb la capacitat de superació dels drets humans eh? I, i en les situacions més inadvertides, m -m -m -més, més impensables, han sorgit coses meravelloses. Sí. Eh? Ah, jo vaig estar a, a Berlín Oriental dos mesos abans de la caïuda del mur I, i, i anaves per allà i ningú s'imaginava que aquell mur estava a punt de caure en, en, en dos mesos Però, i no va haver un sol politòleg que aquell estiu del 1989 hagués dit mira, el, el, el mur de Berlín és el punt, punt de caure i aquests dos mesos es cau sol i tots aquells eh, militars que, es, que estaven allà a punt de disparar a matar quan la gent va picar el mur amb martells no disparaven perquè veien, no, això és absurd, fora o sigui, va haver un canvi, bum, sobtat de consciència tant de bon hi hagi un que ens faci superar tots els reptes que tenim. Les emergències, no? Sí, no. Que, que venen del no-res i després... Les emergències eh, sí, sí, eh, que es sí. compleixen i pum, surt un... Sí, és que, a veure, estem amb, amb la... Potser és una mica suat ja, no? però és de la tragèdia dels comuns, no? És a dir, és al, al final, la tragèdia dels comuns no sé si ja ho, tothom ho té com, com molt explicat ja, no? però aquell camp d'aquell prat d'herba en què hi ha diversos pastors amb les seves ovelles i cadascú té un número d'ovelles i s'han posat d'acord, implícitament o explícitament, això tant és d'anar al fons, perquè sigui un, una depredació, una, una, un pastoreig eh, sostenible això funciona i, i, i això perdura en el temps i tothom funciona bé. Què passa? Perquè és una tragèdia? Perquè un trampós, un sol trampós, posa una ovella més i guanya el benefici de tenir una ovella, una ovella més pasturant, l'herba que es perd per aquella ovella perjudica tots. És a dir, el benefici és per un, el cost que es paga és repartit entre tots. No? Clar, hem de, hem de trencar amb això, perquè per molt que siguin algoritmes i màquines i ha algú darrere que se'n beneficii, que, que els posa a operar, que ho ha dissenyat, que aleshores, clar, hem d'aconseguir no ser sé nosaltres el trampós i mirar que, que el trempós no se'n sorti. no? És a dir, hem de trencar amb aquesta cosa que passa per l'educació, passa per... Clar, Jo vegeu que insisteixo, que volem és persistir, que volem és persistir. Bé, l'home té un... L'ésser humà té una cosa una mica diferent de les altres espècies, o molt diferent, que és que, a més a més de voler persistir, que segurament no ens ha de però tenim aquest impuls com a, com a espècie, volem persistir, però a més a més volem ser feliços. Que, que, que, que, que té aquí hi ha una, una cosa que no sabem ben bé si els altres, una aspiració que no sabem ben bé les altres espècies que tenen el, el, el cap o el cor, diguem-ne. No? Però nosaltres volem ser feliços i aquí és podem atacar, diguéssim, no? Jo crec que atacar, vull dir, treballar. És a dir, que ens fa feliços? I no? Anem a exp explorar quines són les nostres fonts de felicitat a cadascú i crec que coincidiríem amb quatre tots. O sigui que, per tant, i que, que una mica és el que diu el Jordi, per naturalesa som fets d'una pasta, no? Ostres, explotem aquesta... O sigui, anem a... Com? Dient-nos-ho molt i, i posant-ho l'educació, etc. no? I, per tant, prevenim que hi hagi la trampa, i que puguem viure tots... És a dir, que al final el meu benestar només s'acompleixi quan sigui benestar de tothom, no? Uh -huh. I això va per la crisi climàtica, per la pobresa, que les desigualtats, etc. No? Jo, jo volia matitzar sobre el tema de, de la tragèdia dels comuns, que és un concepte teòric. És un concepte teòric de que si s'explota una praderia entre diversos pastors, i si un fa trampes... Però que està demostrat que no té res que veure amb el que ha sigut la història dels béns comuns. De fet, a Europa hi ha molta investigació recent sobre aquest tema. A Europa a Cent Europa hi ha molta tradició de béns comuns que han explotat conjuntament les comunitats i no, passava, no ha passat res d'això perquè sempre hi ha hagut normes. Les comunitats que han explotat valls, que han explotat boscos, etc etc han tingut normes com per exemple que aquí no entra el primer que vol. Aquí la comunitat s'ha de pensar i la comunitat decideix què fa i no es fa i són les, la història ens demostra que aquestes comunitats de comunitàries d'explotació de boscos, agrícoles, etc. han funcionat molt bé històricament a Europa. Sí, sí, no, i evidentment la manera de vèncer-ho és, és posar en ja. normes, no? De fet, abans, quan, quan jo deia cooperativisme, cocreació, ajuda mutu i encara de deixat una que, que, ostres, ara se m'ha tornat anar, però que anava per aquí, ah, que és la cogovernança. -co aquí tenim companys en aquesta casa que, com que molt el tema de la pesca, la sobreexplotació, etc. les iniciatives que hi ha arreu del món, i aquí n'hi alguna, de posar les comunitats locals a cogovernar els recursos locals diguéssim, no? I com això que es fa convertir, co comunalitzar co -comunal, o, o convertir-ho en, un, en una cosa que és, és de tots, no? Cogestió, cogovernança dona resultats generalment molt millors no? que, el, que el top down no? que, la, que la imposició, que la normativa des de dalt uh -huh. Jo crec que seria que també la, la, la burocràcia és un gran problema també per per, fer la, per agilitzar tots aquests sistemes, també perquè l'ONU, per exemple, el, el gran problema que tenen és aquesta gran burocràcia que tots els fons se'ls gasten per amb burocràcia, més que per, per desenvolupar sistemes, no, i això és un gran problema però, però perquè nosaltres mateixos també els exigim un, al, al, al, uns comprovants i tot ho volem supersegur tot ho volem super, segur, tot ho volem super eh, no, que, que, que tot sigui sota so, so una norma perfecta però això també ens, ens paralitza a l'hora de, de transformar-nos com a societat jo uh -huh jo almenys En relació a la tragèdia dels comuns m'has fet pensar, no havia pensat mai que el que fa Amazon és un exemple d'això perquè hi ha un teixit social que funcionava a la mar de bé i aleshores Amazon se salta una sèrie de regles no paga impostos que pagarien els botigues normals i s'aprofita i deixa fora de joc moltes llibreries independents deixa fora de joc coses. no només Amazon, tota gran multinacional que eh, comença a exercer un monopòli o sigui que això ho tenim a nivell de o sigui, com, tu, com molt bé deies, al llarg de la història la immensa majoria de les societats tradicionals i pobles indígenes han funcionat a, a partir d'això, de que hi ha un espai comú i per seny tu no agafes més del que et pertoc, que és un instint també bàsic eh, humà, no? I que si estàs compartint un sopar demana si algú vol acabar-se això. No? Però, però és una cosa natural, potser te l'han ensenyat, però si no també seria natural. Això era el que era natural sempre, un tenir un seny i respectar els altres s'ha imposat una certa ideologia relacionada amb el capitalisme i amb el tecnocapitalisme que tenim ara, que és com un capitalisme propulsat tecnològicament amb algoritmes digitals i altres coses, que fa que aquest egoisme es vegi molt més potenciat. I és el que fa que, que joves de 25 anys tinguin fortunes milionàries que els seus avis no podien ni haver assumiat. I aleshores també és una, una, una versió d'això, eh, d'aquesta tragèdia dels comuns. Per tant, tenim aquest repte més gran que mai i també encara penso que tenim oportunitats més gran que mai pel coneixement que tenim acumulat. I pel, i, pel... Sí. I, i, pel, I pel seny i bon cor, que encara queda. Que encara queda. Mm -hmm. que, que, que en uh... no, sort sempre he, sigut, sempre he estat, sempre he sense cada essència de la mana. Mm -hmm. Jo crec que ara n'hi menys que no sí. Com que ens queda mitja hora aproximadament de sessió, anem a obrir el torn de paraules i voldria començar per especialment donar la paraula... Aquest han sigut els dos fragments que us he seleccionat d'aquest interessant debat que es va fer a l'Institut de les Ciències del Mar de Barcelona aquest dilluns passat amb, amb la presència del filòsof Jordi Pigem, el científic Rafael Simó, l'artista la i dissenyadora Anna Riarola, un col·loqui moderat pel periodista Jordi Vilardell. implicacions socials de la cooperació com a força evolutiva. En commemoració del deuer aniversari de la mort de la biòloga nord-americana Lynn Margulis, que es farà doncs, fins al mes de desembre inclòs, diferents activitats que han començat aquest mes d'octubre. Xerrades, col·loquis, si busqueu a internet ho trobareu segur. Doncs passen tres minutets de tres quarts de set i aquests últims minutets de programa, com us comentava abans, els, els aprofitarem per escoltar aquesta entrevista que li va fer Girona Televisió a la cap d'investigació de i desenvolupament dels laboratoris farmacèutics IPRA. Escoltem la part final d'aquesta entrevista i arribarem... Així a les 7. Continuem a l'eco de la vall. ...perquè creiem que és una vacuna que pot ajudar eh, i potser fàcilment o pot arribar fàcilment a altres zones del món on potser una vacuna congelada o té més complicat. Per tant, estem en contacte amb diferents països a veure si podem ajudar a acabar de posar el nostre gra de sorra a combatre la pandèmia de Carles l'any que ve. De fet, al setembre anunciaven que ja tenen un acord amb el Vietnam per enviar-hi 50 milions de vacunes. Allà s'hi estaven també fent tots els processos clínics pertinents perquè el responsable sanitari de torn pugui validar. Tot està anant bé? Sí, sí, allà l'acord aquest, doncs el que deia és que havíem de fer uns assajos clínics i que si els resultats naven bé, les autoritats aprovaven la vacuna, doncs teníem després aquest compromís de compra, els assajos clínics estan en marxa, de moment estan anant tot molt bé i, per tant, continuem amb els passos que vam acordar amb el govern de Vietnam. Uh -huh. uh, clar, quan, quan IPRE va dir que comencem a preparar una vacuna, abans he fet mitja pregunta però no l'he acabada, uh, dèiem, clar, aquí ja en coneixíem algunes, en alguns llocs començaven uh, a administrar aquestes uh, vacunes, pensant potser van tard, potser van tard els d'aquí, no? com sempre els d'aquí anem tard, no? allò que a vegades és tan nostre en aquest, en aquest, en aquest país, uh, clar, entenc que precisament uh, i, i, i després amb algun una nota de premsa ja s'explicava i després se'n tenia uh, uh, veiem què està passant arreu del món, que les vacunes han arribat en eh, massa en molts països, però en molts segueix, segueixen una, una, una, una signatura pendent. Eh, és en aquests mercats, diguéssim, on, on tindran moltes possibilitats, més enllà eh, doncs de poder fer la tercera, la quarta, o les que facin falta de reforç, eh, si, si aquí en els països on ja tenim inoculades les dues primeres i algunes persones ja la tercera eh, fes falta. Sí, és dir, encara hi ha moltes zones on s'han de vacunar, però a més a més, quan vam dissenyar aquesta vacuna vam pensar-ho pensar molt bé, no? de dir, va, doncs anem a buscar una vacuna que sigui segura, que tots els components que s'estan fent servir que ja estiguin ampliment utilitzats en Humana. Uh, I per tant creiem que inclús aquí és una vacuna que si tots els resultats, i sempre amb la prudència, eh, perquè en el món científic això s'ha d'anar confirmant, doncs són els que anem veient fins ara doncs, qui ha de poder portar moltíssim. Perquè és una vacuna, a més a més, que pel tipus de, de composició que té i aquest expert que em deies que, sí, eh? que t'ho deia, sí, sí. doncs eh, pot ajudar també a ampliar una mica la, la protecció que tenen les persones ja vacunades. No? Per tant, creiem que té molta cabuda a països on encara s'ha de vacunar per descomptat però aquí a casa nostra també igual que a molts altres zones on ja estan vacunant i s'estan ja fent dosis de record creiem que podem aportar moltíssim encara. En parlàvem just abans de començar uh, l'entrevista i ja que estem amb l'entrevista li vull tornar uh, que perquè ho pugui explicar i tu em sigui coneixedor, jo li deia que jo sempre hi havia identificat IPRA en el marc uh, veterinari, per tant uh, fent, fent uh, medicaments per, uh, per uh, animals i que si ja existia una vertent doncs, per, per, per les persones, per la part humana i comentava que no, que precisament va ser el sacseig que suposa el Covid que quan es planteja dir hmm, doncs potser sí que, que, que feia temps no? diguéssim que, que estava sobre la taula però no acabaven de fer el pas a entrar a, a les persones sí. jo crec que hi ha un tema que és important és dir que nosaltres fa més de 50 anys que fem vacunes i això és molt important perquè el món de la vacuna és molt peculiar necessites gent amb molta formació necessites unes instal·lacions preparades per fer això i de vegades ens sembla, estàs en humana o no, però ens és més a prop una vacuna d'humana a nosaltres que per una empresa que està en humana i que potser està fent antibiòtics posar-se a fer vacunes. Realment, tecnològicament, ho tenim molt proper. Mm. Nosaltres, amb Salut Animal, fa molts anys que estem fent, o estàvem fent, vacunes doncs, altament complexes, molt sofisticades, productes que es coneixen en el món de Salut Animal com a productes d'alta qualitat. I per tant, amb, i amb els últims anys anàvem dient, a quin moment farem el pas i posarem a fer vacunes per a humans, no? perquè realment hi ha empreses farmacèutiques que tenen una divisió d'humana i una divisió de salut animal. No? El que passa que bueno, costava trobar el moment o sempre hi havia algunes altres coses. Amb el tema de Covid vam començar per buscar una solució, és dir, el que ens va empènyer a començar va ser a dir, ostres, falten vacunes, nosaltres vacunes en sabem, va, somi. Però ja tenim clar tots doncs, que aquest, aquests projectes de Covid han sigut el primer i a partir d'aquí, de fet, ja estem pensant en les vacunes que vindran i altres medicaments amb salut humana, perquè creiem que en el món del biològic, que és allà que tenim a nosaltres, no ens doncs, podem aportar moltíssim. Per tant, sí, ha satiu del primer. Però amb molta experiència darrera. De fet, no fa massa setmanes, anunciaven també la compra de GoodGat, sí. uh, no? que de fet ja és un pas més per reforçar aquesta línia. Correcte. correcte, correcte. Veiem uh -huh. uh, que s'estan construint, uh, i jo li volia preguntar, no sé si en aquestes instal·lacions d'Aigua Viva uh, sí, i més d'E, uh, sí que vostè que n és, n és la responsable, si sí, també hi tindrà cabuda, i que per tant doncs, serà un espai més en què podran treballar aquests nous projectes de, de futur. Sí, sí, vam... La, tot el que és la compra de aquests terrenys d'aigua briba, la van feia ja fa uns quants anys, sí. sempre hi ha anat creixent moltíssim i per tant ens hem anat anticipant a necessitats que havien de venir I, i hi ha un dels edificis quan entres el primer que és de recerca, és un edifici de 8.000 metres quadrats amb diferents plantes i hem dissenyat doncs, una zona que, on ja només farem recerca amb salut humana i en les altres zones doncs, amb salut animal, perquè com deia hi ha moltes sinergies, aquests coronavirus que ens han, hem començat a conèixer amb salut eh, humana fa que ens afecten els animals també per tant hi ha molta més relació del que ens sembla, mm -hmm. en tenim moltes ganes de cares a principis de l'any 2023 hi ha un grup de gent doncs, que es podrà traslladar cap d'I més D IMSD, a la nou edifici doncs esperem també en aquesta entrada de fet he vist que un 10% de la facturació molt important de la facturació treballant a Uh, molts països d'arreu del món, i per tant la facturació ha de ser uh, molt alta, es destina a recerca, i per tant això no, sempre és uh, uh, voluntat d'avançar-se, com explicava ara l'Eliad Durroella, doncs, de, de poder avançar-se allò que, uh, que ens ha de venir per poder tenir a punt els uh, productes, però un 10%, suposo que demanaria sempre una mica més, no? Suposo que quan un és responsable S molt més, però un 10% no, es, es molt, mostra l'aposta que hi ha ja clara, diguéssim, en, en, en, en i no seríem, és dir, si tu vols ser un referent, amb vacunes, has de destinar doncs, una inversió important en fer recerca perquè s'ha de fer recerca altament punter, has de fer recerca bàsica Di que aquest 10% era només en salut animal, és dir, tot el projecte de Covid ens està suposant, i ho estem fent amb molta il·lusió però un esforç importantíssim econòmicament, però bueno, estem preparats i ho estem fent i, però sí, realment a nivell d'empresa tenim molt clar des de fa molts anys que hem d'apostar per fer recerca i per tant s'ha d'invertir Uh -huh. uh, explicava la tercera fase, uh, en paral·leles n'hi ha treballant, uh, si, si tot fos ideal, quan podrien inocular la primera vacuna d'Hipra, uh, diguéssim, ja aprovada pues ja. aprovada diguéssim uh, per, per tots els estaments uh, sanitaris? Esperem l'aprovació entre el primer i el segon trimestre de l'any que ve. Al moment se'ns fa difícil encara, estem fent tot el possible perquè sigui quan abans millor, estaríem això, entre el primer i el segon trimestre. Uh -huh. Doncs uh, estem record, diguéssim, no, que hem vist amb um, les companyies, també IPRA, uh, doncs, en aquest uh, treball de, del seu personal, també uh, des d'IMESD. De de, Elia Torroella, uh, directora d'IMESD d'IPRA, gràcies per haver ha fet aquesta explicació i jo crec que tothom qui ens ha seguit, l'hauràs seguit atentament per conèixer més coses d'una vacuna, d'un fet que ens ha trasbalsat tant a la humanitat, no només aquí, sinó a la humanitat sencera com ha estat la Covid, que també hi ha empreses d'aquí, empreses gironines, amb aquesta seu eh, a Mer, eh, que treballin doncs, també per combatre, per seguir lluitant contra aquesta malaltia com dèiem, ens ha sacsejat a tots. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs eh, espero que els hagi agradat tant com a mi saber coses eh, d'ahir, però de primera mà, eh, portar-los fins a vostès perquè tinguin tota la informació d'una empresa... Doncs aquest era el final d'aquesta entrevista que li feia el periodista Dani Vilà a la cap d'investigació i desenvolupament de l'empresa farmacèutica IPRA, Elia Torruella, i que es va emetre el dimarts 16 de novembre a Girona Televisió. ja heu vist com en els timings que segons deia Torroella aquest any 2022 el primer trimestre doncs ja podrien estar comercialitzant les vacunes la veritat és que és tot molt molt ràpid i és una cosa fascinant aquesta proteïna eh, aquesta proteïna tan pura que ha desenvolupat al laboratori IPRA doncs és una cosa que, que haurem de seguir de prop i segueix a, a l'agenda del programa doncs, poder fer una entrevista amb algú d'IPRE que ens concedeixin una entrevista per fer aquelles preguntes, com deia abans que, el, que els periodistes no fan no? que fer una mica més de divulgació científica entenedora, pedagògica no? què, és, què és aquesta proteïna com funciona i sobretot quina capacitat té la immunitat eh, fisiològica de, del les persones per fer front aquest virus i fins a quin punt doncs, és realment necessari no? utilitzar aquestes vacunes que seran molt recurrents en els propers anys i, i per totes les edats. I, per tant, doncs, ens agradaria que poguéssim fer aquesta entrevista, que ens la poguéssim concedir i a veure doncs, si, si ho aconseguim. <fí> un minutet i arribarem a les 7 de la tarda. M'acomiado, després d'aquest programa intens en el que hem pogut escoltar l'entrevista a la geòloga Mireia Jiménez del Centre per la Sostenibilitat Territorial. Hem parlat del riu Gurn, d'aquí de Sant Privat d'en Bas, a la Garrotxa. Després hem escoltat fragments d'aquest col·loqui dedicat a la cooperació, no només en la biologia, en els diferents organismes vius, sinó també a la cooperació social. Un homenatge commemoratiu a la biòloga Linn Margulis i hem acabat amb aquest fragment de l'entrevista sobre IPRA. M'acomiado, abans de que soni les 7 de la tarda, m'acomiado fins al proper diumenge 28 de novembre, que farem l'11è programa d'aquesta tercera temporada. Moltes gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i recorda que pots recuperar els programes al podcast l'ecodelabai.org i també ens pots trobar a Twitter arroba, altaveu amb b baixa, altaveu. Fins aviat, que passeu molt bona setmana. Això és la Ràdio Municipal de les Planes d'Ustoles, el 107.7 de la FM.